Другий звіт пішов як по маслу. Третій теж. А після четвертого голова повернувся з району Сумний. «Тікайте», – сказав він. «Там на вас справа прийшла. Шукають». І зітхнув. «Чорт, знову залишусь без бухгалтера». Бабуся ще раз розчинилася в степах. Разом з дочками та свикрухою. І виникла в глухому селі зовсім іншого вже району. «Я бухгалтер», – вже впевнено заявила вона місцевому голові. Тут робота тривала понад рік, бабуся робила звіти, а складати їх возив голова, оскільки теж розумів, що бухгалтери просто так у степах не ростуть. І знову він якось повернувся сумний та сказав, що в район прийшли документи, треба тікати, і що тепер він залишиться без бухгалтера. В третьому селі все повторилося точно так, а в четвертому голова порадив – вони вас все одно впіймають. Тікайте до Молдови. Тут якихось 40 кілометрів, а це вже інша республіка. І ваші документи підуть спочатку до Одеси, тоді до Києва, потім до Москви, звідти до Кишинева, а вже аж потім до району. А поки це буде, може загубляться десь. Може і Сталін здохне. Документи і справді не дійшли. Певно загубилися. Сталін дійсно здох, але це сталося пізніше. А бабуся опинилася в Молдавському райцентрі з паперами, які їй виписав останній голова. Гарними паперами, у яких значилося, що пред'явниця їх є неодруженою. Це, щоб менше було питань. От так товариш Сталін домігся свого. На своє щастя, бабуся не змінювала прізвище, коли брала шлюб. Залишилася на дівочому. Вона завжди казала, я не собака, щоб міняти ім'я, коли йдеш до нового господаря. І ця шляхецька пеха, як не дивно, полегшила втечу. Однак, незважаючи на гарні документи та дівоче прізвища, бабуся не залишала діда на у далеких таборах. Регулярно, раз на місяць, вона переїздила адміністративний кордон з Україною та посилала йому посилки з найнеобхіднішим – цибулою, часником, салом, щоб у діда не було цинги, бо залишалася йому дружиною, щоб там не вирішив у кремлівському кабінеті товариш Сталін. Дід вижив навіть у Інті. Втратив зуби, але вижив завдяки бабусиним посилкам та своїй освіті. До ходягу вчителя помітили місцеві вольняшки з лабораторії та взяли до себе на невдячну письмову роботу. І однієї ночі дід раптом з'явився у бабусиній хаті, налякавши дочок, які вже забулися, що у них є тато, бо зростали у суто жіночому товаристві. От тут і трапилося неймовірне. Бабуся не прийняла діда. Поки він був у таборі, крадькома посилала посилки, отримувала листи до запитання, а повернувся – не прийняла. Бо всі знали, що вона не одружена. Бо якби з'ясувалося, що вона стільки років приховувала, що є членом родини Зрадника, і справа та знайшлася б, і стукачі б спрацювали. Посадити може і не посадили б, але зі школи б точно звільнили. А на руках дві дочки, свекруха та чоловік щойно з таборів. Отже, дід поселився окремо на іншому краю містечка, пішов працювати на механічний завод, а вночі тайкома приходив до родини. І так тривало, аж поки не розвінчали культ. Родина воз'єдналася. Всі стали жити в одній хаті, і тут з'ясувалося, що вони вже не ті. Дід, який повернувся з пекла, зовсім не той молодий вчитель, з яким колись одружувалася бабуся. Та й бабуся, що, не мов, Фенікс, кілька разів спалила себе і відродилася у новій іпостасі, вже не та сільська вчителька, з не звідки взятою французькою мовою. А чи не так само кожен з нас одного ранку прокидається у несподіваній тиші, яка перетворює кімнату міської квартири на келію, і раптово розуміє, що поруч лежить практично незнайома жінка, зовсім не та, яку він вперше поцілував 20 років тому. Навіть якщо обійшлося без таборів, розкуркулень та НКВД, а був лише побут, робота, проблеми, діти, ми вдивляємося в обличчя на подусті, намагаємося знайти у ньому щось знайоме і не знаходимо. Тому що за 20 років кров міняється в людині кілька разів. І в країні теж. Мабуть, саме тому чоловіків у віці тягне на диватство. Наприклад, як мого професора з університету, який при живій дружині, теж професорі, паралельно завів собі другу, прибиральницю з кафедри, народив з нею дитину та обвінчався в Греції за тамтешнім обрядом, щоб не вважатися двоєженцем. У бабусі з дідом остання спроба спільного життя була досить довгою. Спочатку вони намагалися терпіти, потім сварилися, мирилися, потім знову терпіли. Але зробити вже нічого не змогли. Товариш Сталін таки домігся свого, навіть з могили. Врешті-решт вони розлучилися без скандалів, цілком інтелігентно. Бабуся кинула до босари і перебралася до нас. Дід перебрався за нею і купив хатинку на сусідній вулиці. Жили поруч, бачилися ледь не щодня, спілкувалися між собою, допомагали, чи могли. Дід іще раз спробував одружитися, проте не вдалося. Адже розповідати про його дивацтво легше, ніж терпіти їх поруч. А може краще про все це взагалі не думати? Що було – загуло, а що буде – то буде. О, люди в літаку, летять собі у Дубаї покупатися та скупитися, і ні про що таке не переживають. Може взяти собі циганський принцип – і пить будемо, і гулять будемо, а настане смерть – помирать будемо. Може, це єдина правильна філософія, проте з нею треба народитися – Далекі перельоти у мене завжди змішуються в одне суцільне марево, страх висоти, що гніздиться у підсвідомості, обов'язкові розмови з сусідами, байдуже уважність стюардес, нецікаві журнали, уривки нерозбірливої англійської, незручно прилаштовані на колінах книжки, обіди з дивним набором продуктів, безкінечний дьюті-фрі, допитливі погляди пасажирів, яким нема чого робити, окрім вивчати одне одного, залишки сну, біль у шиї та ногах, і думки, думки, думки про все на світі. Починаючи від проблем світотворення, закінчуючи тим, якого дідька на борту лише чотири туалети. А нічна кількагодинна пересадка в Дубаї накрила цю мішанину пологом напівсну, напівмарення, серед неприродно-розкішного аеропорту із вавілонським велелюддям різних рас, націй та авіакомпаній. Остаточно прийшов до тями я тільки тоді, коли з динаміків нарешті ввічливою англійською попередили про зниження і про посадку у Мале, столиці Острівної держави, до якої я, власне, і прямував.